A királyfi viszontagságai Néhány órás zaklatás és hajsza után a csőcselék végre hátat fordított a kicsi királyfinak, és sorsára hagyta. Ameddig volt ereje dühét rájuk pazarolni, s királyi parancsokat osztogatni, addig igen jól szórakoztak. Ám végül, hogy a kimerültség némaságra kényszerítette, kínzói már nem vehették hasznát, s másút kerestek szórakozást.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 Már abba agyta a kérdezősködést, hisz útbaigazítás helyett csak sértegették. Így motyogott magában. Offelkort. Igen, így hívják. Ha oda találnék mielőtt erőm végképp elhagy, s összeragyok, megmenekülhetnék. Mert pereputja a palotába vezetne, és bizonyítaná, hogy nem közéig tartozom, hanem az igazi királyfi vagyok, és ismét az lehetnék, aki vagyok.